İlk, Peyğəmbər s.a.v.in xəlifəsi, Abu Bakır, həs-siddiq r.a. Gör, nədir? Deyir ki, çöz ki, mən ot olaydım. Mal qara məni yiyəydi. Mən bilmirəm, Allah qarşısında etdiklərim xətalara görə nə cavab verəcəyəm? Bir revahətdə də gəlir, Abu Bakır r.a.v.in onu təarifləyirlər, və tərif etdikdə aşırlar o da Allahdan qorxur və dua edir, deyir, inşallahümmə, lə tuaxizni bimə yəxulun və cəalni xayran mimə yəzunun qafirli mələ yələmun Allahım, onların məni bu cür tərif etdiyinə görə məni qınama. Onların zənn etdiklərindən də artıq daha yaxşı etməni. Mənin Onların zənn etdiklərindən də yaxşı et. Ve nəhayət onların bilmədiklərinə görə məni bağışlar. Bu cür dua etdiklərinə görə məni bağışlar. Görün, bunu kim deyil? Peyğəndər s.a.v. birinci xəlifəsi o kimsə ki, bütün ümmətin imanı tərəzinin bir gözünə qoyulsaydı, onun imanı digər gözünə qoyulsaydı, Əbu Bəkr rəzıəllahu anhun imanı ağır gələrdi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyilir ki, onun imanı ağır gələrdi. Bu dir insan Allahdan qorxardı.